Hej lyssnare, det här är Johannes Finlaugsson som kommer in innan vignetten idag för att göra lite reklam För det första så vill jag att ni ska besöka sajten SwedishGirlSeeking.com Det är en eh, humorsajt av mig och Nana Johansson som varit gäst i den här podden tidigare Det dejtas amerikaner helt enkelt Låt oss sketchy SwedishGirlSeeking.com Men vi är ganska säkra på att ni inte kommer få några virus Det är bara en ren humorsajt Gå in och kolla den. Jag tycker den är jävligt rolig i alla fall. Och så får ni jättegärna köpa biljetter till när El Pitcher kör på tango den 10 november i Malmö. För att då så kör jag support, det vill säga en 10 minuter stand-up innan han går på. Och han är väldigt, väldigt rolig. Så om ni inte sett honom innan så bör ni göra det. Har ni sett honom innan så ser jag honom igen för det kommer vara mycket, mycket nytt. Och så får ni se mig helt enkelt. tango i Malmö söndagen den 10 november...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 nu vill jag råka skåta dem i talen. Någon... Ja, de har skjutit en, stackare här. Jag tror att tunnelgatan ser väldigt. Polisen ser ut som att 40 år gamla. Vi är nöjda med hur långa de När det gäller utredningen koden till en början är eh, undermolig. Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurr i Stockholm, till oh. Petersson polis. De oh. oh. högerextrema EAP3 mm. och årig oh. ostarscharrörelsen. Jag oh. gettanielska oh. P2 lågsvenska oh. kroppsbyggare oh. och en och annan ensam ensamgångare. Mm. Jag, jag skötad då har alltså inte något annat. Och partner som Sveriges statsminister hade ja, inget som, är som är sakna, det. Nu ska vi ut på röva, tror jag. viska ut och röva. Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet. Jag heter Johannes Finnlauxon, jag finns på Twitter. Där heter jag at Johabbed, får gärna följa mig där. Och det är ungefär det jag ska berätta här i början innan jag välkomnar dagens gäst, Sandra Ila. Tjena! Hallå, hallå! Hur är läget? Det är bra. Vad, eh, vad har du gjort idag? Eh, idag har jag varit i skolan. Vad pluggade du? Eh, till ekonom samtidigt som jag läser litteraturvetenskap. Det låter eh, mycket. Ja, det är ganska mycket. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. <laughs> Men ja, ekonomgrejen har jag väl börjat med i år för att bli någonting utöver litteratur, vetenskapen. Ja, ja. Vi får se vad det blir Ja, exakt Innan vi kommer in på dagens ämne som väl kanske inte är ett spår utan en figur som eh, figurerar en massa i, i palme Så ska vi lära känna dig mm. genom de här formella frågorna Och då börjar vi med namn Sandra Marie Ilar Vad kommer namnet Ilar ifrån? Mm, från Dalarna. Men du är inte från Dalarna? Nej, från Norrbotten. Ja. Min pappa kommer från Dalarna. Så det är ett, det är ett gammalt gårdsnamn. Mm -hmm. så, tidigare så hette man sin gård. Hur många heter Ilar i Sverige? Mm. Det finns några som stavar med H. Mm -hmm. Fast de är, ja, de är vi inte streckt med. Okay. <laughs> Då blir det Ilar. Ja, Ilar. Men jag blir kanske 10, 15, okay. 20. Ja. Och alla är... Era släktingar? Ja, de som kommer från Dalarna i mm. eh, hon Har någon känd alias? Eh, nej, det är ilar i så fall ja. Vissa tror att det är ett anagram för liar Jaha, ja. att du har tagit eh, Ja, ett för ett anagram, att jag liksom. hette det ofta på internet, alltså ilar, bara Jaha. Och då tror du vissa att det var ett anagram för liar Okej, okay. ja. i vilka sammanhang var du ilar på internet? På Lunarslag <laughs> <laughs> Jörg, du är ju din profil också för att bidra till eh, liar-epitetet. Nej, hur kunde man bygga? Oh, det är väl bara som man eller man bara hittar på. Det. Ah, nej. Som man ljuger i vanliga liv. Om att man studerade på en annan skola än vad man... <laughs> man hade väl kunnat skriva att det var helikopterpilot. Ja, du hade ja, kunnat skriva uh, om du ville det. Nej. nej. nej. Inga andra nej. alias? Nej. nej. Alltså, ja, mina det. kompisar har alltid sagt gillar. Och inte okay. samma. Så... <laughs> eh, Fred. Uh, 2 maj 1988, i Luleå Luleå, och där är du uppvuxen också? Ja, nästan exakt tio månader efter mina föräldrar gifte sig Så jag är väldigt Aha. planerad är de uh, noga med sånt? Jag vet inte, kanske <laughs> du, är första, du är första barnet? Uh. Är du enda barnet? Nej, jag har en lillebror Okej, okay. uh. så båda ni är inom äktenskapliga uh. barn? inga bastarder Nej? Känns det skönt? <laughs> oh, yeah. uh. Så jag vet inte riktigt vad det innebär. Att vara bastard? Mm. Jag vet inte, jag är det. Mm. Mina föräldrar var sambos, bara. levde i synd. Och vad skiljer dig från mig? Uh, ja, jag är väl mer av en bastard helt enkelt. Mm. Uh, jag vet inte, <laughs> inte. Nej, men uh, mina föräldrar gifte sig ju av uh, mindre romantiska skäl för att det skulle underlätta pappas arbetet när de flyttade till saudi Ja, yeah, okej. Okay. Okay. Uh, mm. Innan det var de, de med att bara vara sambos. Men, vissa, men dina föräldrar, de är inte troende, eller så? Nej, nej, nej. De är med i svenska kyrka, men de är inte. Mera av bekvämlighetsskäl. Tror jag. Vad gör du? Pappa är forskare på Luleå tekniska universitet. Mamma jobbar på bank i Luleå. Som är framgångsrik? Ja, svensk. <laughs> eller radhus? Ja, så alltså, jag köpte radhus när de var 30 år. ungefär. Jag har bott där sedan dess. Okej. Okay. Hur gamla var de när de fick dig? 28. Ja. De är födda samma år. <laughs> Så du är uppvuxen i Radhus? Ojja. Oh ja. ja. Mm. Eller jag föddes inne i Luleås stad. Sen flyttade vi ut i Radhus när jag fick min lillebror. Trivdes du under uppväxten? Ja, helt okej. Så är väldigt tryggt. Så du samhörighet med de andra norrlänningarna som står uppe? Ja, jag och Ola Söderholm, som har varit med i den här podden, ja. jag är uppvuxna i samma radiskvarter Aha. i Luleå. Där men han är ju sex år sex ja, Så det är ganska mycket när man är barn. Ja, det är det. Ja. Visste du vem han var? Nej, nej. Jag tyckte jag kände igen namn, men det kan bara vara inbildning. Okay. Ja. Ola har förresten också ett gårdsnamn från Dalarna. Ja, som han inte står lika mycket för, men jag tror han tog upp det i podden också. Att han ja, heter, han heter inte det efternamn. Han heter Gösta. Ja. Gösta, Ola Söderholm. Jag tror, jag tror, Ola vet ju det här bättre än mig, men jag får med att han berättade i Berlin att hans syster också heter Gösta. Ja, jo men jag, jag tror det är sant. Men det är också roligt när det står, <laughs> för jag reste månader någon gång till New York var det. Så stod det på flygbiljetten, Mr. Guesta, trodde Det <laughs> Tyckte jag var skoj. Ja, det är kul. Mm. Var det något särskilt med det området som gjorde er lämpade för komedys? Uh, Kanske att det är just så Svensson inrutat mm. ja. Så det är lätt att Det kan ju underbygga en slags vilja Att bryta mot konventioner Kanske ja. jag kan tänka det. Mm. Äh, Vad är din sysselsättning? Mm, ja, jag har ju på med humor mm. stand -up. Det är ju på, det, på den linjen som jag känner dig Och alla andra nästan Som har varit med i den här podden ja. <laughs> inte eh, nej, nej, och inte Gunnar va? Men, och sen så började jag studera och så tog jag en fyllkande i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Mm. Och nu läser jag till ekonom samtidigt som jag läser litteraturvetenskap på avancerad nivå. Där. Du har gått al in på pluggandet? Ja, men jag började bli läs, Nu vet jag inte. Jag förstår det. Ja. Du var så isolerad och pluggade dubbelt förra tidigare år, liksom, förra år. Ja, men jag kände att det var någonting som jag ville göra. Att så verkligen okay. stänga in mig och gå in för det. Så uh -huh. jag satt i princip dygnet runt och läste böcker. Jag tycker inte det låter som en drömtillvar. Nej, det var... Stundvis var det intressant. <laughs> men det, det är ganska miserabelt i det loppet. Men du slutade med stup då? Ja, ja, jag körde några gig i början ja. Och sen slutade jag Men nej, hur länge sedan var du stupade nu? 2011 på Oslipat okay. I oktober Okej, okay, så ganska exakt två år så ja, ja. ja Saknar du? Ja, ibland mm. Ska du börja igen? Ja, kanske, kanske någon gång Men varför var det bara för att du var för mycket pluggande Eller du, tröttnade du på, ledsnade du på stupen? Liksom? Ja, både och, tror jag att jag ville ta en paus, jag började när jag var så ung mm. Kanske 20 Men du var också eh, väldigt rolig för det första Men också lite hypead. Du var ju, DN hade så här framtidshumornamn namn. <laughs> ja. det var därför jag slutade <laughs> Den artikeln kom och sen slutade Ja, <laughs> Ja, men jag vet, det var lite att jag var less ja. När kom jag den artikeln? Kanske ville då? ta en paus eh, när, Det var 2010, okay. tror jag så var ingen direkt Nej, inte, inte dagen efter. Vilka var det då? Som var med i artikeln? Ja, det var du... Det var jag, Jonathan Unge, Achmed Beran och Mesaja Halberg Ja, hot shit inför framtiden. Ja. Om du återkommer så har ni en bra kvart ja Ja, jag får, jag får... När jag gör mitt första gig får jag med i artikeln. <laughs> Visa upp ja. så att du får, får samma tider som du gick för. Ja, exakt. Men eh, vad, vad är planen med, med studierna? Vad vill du pissla med? Det var ju mest att jag ville bli allmänbildad ungefär. Eh, och jag har ju fortfarande att jag vill läsa mer litteraturvetenskap. Okej. Okay. Men jag vill också få något slags yrke. Ja, det <laughs> ja. Känns ju, eller ekonomidelen känns ju som yrkesutbildning. Ja. Men litteraturvetenskap och filmvetenskap har du också läst? Ja, ja det har jag. Men det, jag pluggade ju väldigt mycket och ville forska, vad man säger. Så Jag gick ut med höga betyg i allt. Ja. Men sen så någonstans var det jag läs, lite ledsen. Vad, vad har dina uppsatser handlat om? Barnlitteratur. Alice i underlandet. Vad kom du fram till? Det andra handlade om etnicitet i barnlitteratur. Ja. <laughs> det, det var se uppsatsen. Om lilla hjärtat och sådana. Ja, exakt. Om så här problematik som kan uppstå. Jag vet inte vad jag kom fram till. Att det är problematiskt <laughs> För många ja, ja. Det är sådana ämnen där man kanske inte upptäcker något, något nytt när man Nej, forskar. och det är lite därför jag ville lämna det För jag kände som att jag bara satt och stirrade i böcker Utan att få något konkret utfärdat alltså. ja. Ska du fortsätta plugga? Ja, men jag vet inte vad <laughs> okay. Så, ja. du, du har slutat med det här att köra dubbelt upp? Jo, det har jag. Det gjorde jag, jag körde 250 procent ett tag. Då läste jag lite och så läste jag astronomi och relativitetsteori. Och grekisk dramatik. Väldigt blandning av allt. Ja, ja. Jo. Men det var lite det. Det var därför jag började plugga. För att jag ville plugga allt mm. ungefär. Men ja. Du vet ju vetgirig bara. Helt ja men jag tror jag kom, fram någon, jag kom fram till det någon gång. Att jag aldrig kommer att bli lycklig och plucka. <laughs> Nej. Så, äh, ja. Så du ska hitta andra väg att lyckan. Ja eller jag tror inte riktigt på lyckan överhuvudtaget. Nej. Men äh, jag tror att det finns väl sundare sätt att leva på. Ja. Mm. Men hur kom du in på stupen till att börja med? Ja. Jag vet för att äh, det verkade ska i. Det var, det var ett bra forum, tyckte jag. Men vad gjorde du din debut? På Big Ben? Och Du hade flyttat till Stockholm? Ja. Uh -huh. För att plugga? Uh, nej, uh -huh. för att köra stand-up. Jaha, uh -huh. så du bodde i Luleå? Ja. Uh -huh. Kände jag ville börja med stå uh -huh. Men det fanns inga stå klubbar. Nej. Uh -huh. Så åkte du ner till Stockholm, flyttade uh -huh. ner till Stockholm och började stå Ja. Uh -huh. Hur gammal var du då? 20. Okej, okay. mm. det är jävla, vad ska man säga, determination ändå Ja, kanske, jag, vet, jag hade som bara inget annat att göra riktigt Så då tänkte jag, men då gör jag så Var, var, liksom, var det lockande att, att stå på scen och säga saker du själv kunde på Eller gillade du liksom att få folk att skratta eller vad var grejen liksom Nej, jag har aldrig stått på scen innan mm. nästan. Så det var inte det men det jag har alltid varit intresserad av humor. Ja. kollar mycket chillingenget och sånt. Okay. Och gillat det. Uh, så det var... Ja. Kände du någon som höll på med stup? Nej. <laughs> det var väl ett fascinerande sätt att få från ingenstans. Ja, det är lite... Bra, men, uh, jag ville göra det. och Så flyttade ner och så började och så gick det ganska bra. Ja. Ändå. Men en ganska egen stil ju. Ja. Var den uh, liksom, där från början... och. Utstuderad eller bara... Det var inte planerat det, <laughs> det var väl att jag inte visste hur jag annars skulle göra Okej okay. ja. Senare här, när du hållit på ett tag mm. Kände du liksom, var det ett medvetet val att köra den stilen? Eller var det bara att den var mest naturlig? Eller vill du testa olika sätt och så? Nej, jag tror inte jag testade något annat sätt mm. Nej. <laughs> Så... Nej äh, äh. Det blev bara väldigt bekvämt, eller? det blev den stil jag körde så byggde jag vidare på den ja. Sen så tror jag, jag släppte upp den kanske lite mot slutet när jag varit mer sen van ja. att det inte var att det inte var lika mycket lika strikt eller? Ja. men det var ändå väldigt strikt för det var mer texter jag skrev ja och som jag framförde och lite så här absurda grejer ibland kanske ja men det jag har alltid varit mer intresserad av allt intresserad av absurdism Samuel Beckett som är en författare som mm. skriver absurdism. Och så. Uh, så det var lite såna inspirationskällor också. Har du någon favoritskämt av dem du Det är väl ångest skämt. Eller, de eller... Som inte hört det, eller vill du <laughs> avsäga det? det, det kanske... uh, jag tror det finns på Sveriges Radios hemsida någonstans. Så man ska söka på ångest på Sveriges ja, Radio hemsida mitt namn <laughs> Så han gillar ångest ja. uh, Eller det om man ska mata sin hund Det är sant. Jag minns inte, det är riktigt Nej, uh, men det, det var ju mest på att jag mitt i så Bakten i ifall folk visste att man måste mata sin hund <laughs> <laughs> Just det, det, kommer jag Rult <laughs> ja. Nästa uh, formella fråga Har du något kriminellt förflutet? Nej, det är mest på att i så fall och köra Det här är kallankebrott, att råna pengarbyggen Ja, att gå mot rött, Ungefär men, Eller att få en p-bot Men du har Har du har du åkt dit för att gå mot rött? För jag tror inte det är olagligt Nej, det har inte. Jag tror inte det är straffbart Ja, okej okay. för, för cykla, cykla mot rött. Cykla mot rött är straffbart jag, för, jag vet inte om detta är, är sanning Eller bara något som man har hört någon gång ja. Men att det är Formellt olagligt att gå mot rött, men det är inte straffbart. Det finns ingen straffskala för det. Det är bra, för det är nog något väldigt otäckt med människor som står still vid röda övergångsställen, trots att det inte är några bilar. Ja, det är lite ja. väl eh, lida auktoritet. Ja, exakt. De skulle nog kuva sig om vi fick diktatur. Ja, verkligen. <laughs> om de bara sätter in olika ljussystem när ja. folk ska sköta sig. Som, eh, Bush gjorde ju med färgskalor, med terror... Eh, men då var det inte så mycket, det var det så här, Nu är det orange, var på er vakt mm. Men är det sant den här, det, det, den här Att, att Mao ska ha infört att grönt var fel Och rött var rätt Och så var det kaos i trafiken Det var ju missat Och det låter x antal människor dog jag Tänker mig. Men det är ju kul för att, för att rött skulle vara positivt Men fanns det, jag vet inte Det låter ju också som en skräna För att jag vet inte hur mycket trafik det fanns Innan honom men det, men det är ju så här, det man, Jag vet inte vad resultatet blev när Sverige lade om Till, till högertrafik Nej ja, det var Palme som hade hand om ja, det var det kanske mm. Just det på så var att det var en lyckad kampanj ja. Att svenskarna bara ja nu byter vi också. Jag tror inte det var några, några Det var kanske några olika men inget, inget större De förberedde ju det en oerhört lång tid ja. det mm. Men det är så såhär det, det är ju säkrast så här, Man skulle säkert rädda några liv I trafiken i längden om, man, om inte de brittiska öarna var vänstertrafik. För att för mig att ibland kommer så här folk som är ovana att köra där hamna fel. Men sen är det ut som ett sånt jävla projekt och får dem att lägga om nu när det är så jävla trafikerat. Ja, och man vet inte heller riktigt hur det uppstod att vissa är höger och vissa är vänster. För det började ju med att folk gick längs gångvägarna och så hade man vissa konventioner att man kanske gick med hästen på höger sida och mm. vissa på vänster så kom bilarna och så anpassades efter man tidigare hade haft det. Ja, så det bara blev... Men det känns ju ja, bara som för en slump. Alla liksom. fick ju inte bilar samtidigt. Hemma, så, ja. Om det känns som en slump att bara så här... Nu ska vi bestämma, ska vi köra på höger eller vänster sida? Mm. Eh, ta vänster. Alltså så här, när de väl tar besluten om det, hur de ska bygga vägar och sånt där. Jag kan inte. Det <laughs> känns in på ett Man man inte behärskar här riktigt. Trafikpodden har det blivit. Men andra kriminell, ingen mm. annan kriminell aktivitet? Nej, jag var med i ett, ett stort gäng som var tagna för langning mm -hmm. i nian. Men det var inte min alkohol, vilket det är. Det är lite kul eftersom jag inte dricker alkohol heller. Ja, men men äh, hur, du var med i ett gäng? Ja, eller det var ungdomar som var tagna för langning. Okay. så stod jag där. Och så kom polisen Det var ju mest synd om han som hade köpt ut För det var ju han som var straffad ja. Alla andra var ju mindre rådiga Blev du tagen av polisen då? Jag var med i gruppen som fick prata med polisen okay. För att de tog som alla Men det, det som jag inte vet om, om det stämmer Eller om han skämtade var att han sa att När vi fyllde 18 så kunde vi komma till polishuset Och hämta ut alkohol <laughs> Och att i så fall om vi gjorde det Så medgav vi att vi hade begått ett brott och skulle få en prick. Det Vill han att ni ska hämta ut eller inte? Det är, ja, men det är väldigt dubbla budskap. Det är väldigt konstigt den personen som tycker att det är värt det. Ja, men också är också att konstigt. Och... Så antingen vill han sätta dit er och säger att ja. ni kan komma hit när ni är 18. Och sen när han kommer dit så säger, säger han nu ni medier i att ni har begått ett brott. Men när han berättar i förväg så är det klart att ingen kommer vara så dum måste hämta ut. Om man inte är väldigt, mm. väldigt, väldigt sugen på att och det är väldigt konstigt att polisen ska ha ett lager med kopparbergs, de, eh, mm. de förstörs nog eh, regelbundet på polisens egna fester. Ja, kanske. Du dricker inte alkohol. Har du någonsin druckit alkohol? Ja, jag har testat. Men det var inget för dig? Nej. Varför inte? Jag vet, jag är mycket effektivare om jag inte dricker. Jag tycker om att vara effektiv. <laughs> Men vad gör du? Okej, okay. när man plukar sånt kan jag förstå det. Men så här, vad gör du så, om, du, om du skulle uh, vara full en fredag, mm. vad, vad gör du för effektivt en lördag förmiddag som du inte skulle åka om du uh, var full inom? Ja, jag, vet, jag, jag går in sen upp sex varje morgon. Ja. Jag tycker om det. Men är det inte att, liksom ett kontrollbehov? Jo, det är det, Att jag tycker ja. om att ha väldigt planerade dagar. Ja. Så jag går ofta upp klockan sex och sitter och skriver i en halvtimme på ingenting. Ja, just det. Ja. För... Uh, Dagbok eller vad ska man kalla det? Ja, anteckningsbok. anteckningsbok. Fast det är inga stora tankar. Men sparade du dem? Vad sa du? Sparade du dem? Ja, jag har gjort det. Jag har en stor, stora flyttkartonger fyllda med dem. Och jag vet inte varför jag gör det eller? Kommer det vara som eh, i filmen Seven? Har du sett det? Nej. Mm. Så där är det att eh, mördaren där, de hittar hans eh, hus. Så är det bara fyllt med anteckningsböcker eh, där han skrivit skriver tankar om världen. Det kanske kan bli så. Det kan bli så. Om du börjar mörda folk... Ja. Om, du, om du går från Gå mot rött, varit med när en långare tas till seriemord, så kommer man hitta de här anteckningsböckerna. Och då kommer man förstå. <laughs> Det leder oss in på nästa fråga, som är: skulle du betrakta dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Ja, både och, tror jag. Mm. Jag tror ingen människa är väl Ända Nej. Än man... Men vad är du mer, skulle du tro? Ja, det är ju lättare att säga är en som galning eftersom jag tycker om att stänga in ja. <laughs> Och att jag vet efter om man sitter instängd i tre dagar utan att tala med någon så blir man lite knäpp i huvudet. Hur, hur yttrade det sig då mer, mer än kanske... Hela förra året så var du väl väldigt isolerad liksom. Ja. Så du måste gå perioder när du knappt äh, träffar någon. Ja, framförallt när jag skriver vara uppsatt. Så, ja. äh, men det är, för jag brukar alltid ta en promenad varje dag. Men jag, att jag, att bland annat att man reagerar på små ljud Att jag kan bara komma ut och så hör ett barn skratta till att jag kan bli nästan aggressiv <skratt> att det kommer ett plötsligt ljud För du var van vid tystnad <skratt> Ja, och ja, även om jag gillar barn i vanliga fall Så kan det utvecklas i en ja. form av aggressivitet Men så du blev galen av att vara ensam liksom Ja, det tror jag absolut man kan bli Och jag också det är ju med att jag alltså, är svårt att tala med folk på sociala biten okay. när man har varit instängd ett tag. Ja, det kan att, tänka mig. Att du måste öva dig på att tala nästan. <laughs> ja. Hur långa perioder hade du? där du inte träffar folk liksom. Ja, men det kan gå flera veckor med att jag talar med någon då och då. Att jag ja. rikar upp någon och så. Okej, okay. alltså, ja. och snackar lite för att öva dig. Ja, men det låter som att när man gör det är som att det ska gå att tänka väldigt stora tankar och så. När man promenerar runt i skogen, Men det är ju inte det. det är oerhört trivialt. Men det... att jag går och tänker på vad jag ska äta till middag ungefär. Åh. Ja. Liksom hela förra året när du pluggade så mycket. Mm. Och då gick du efter schema. Mm. Hur såg det schemat ut liksom? förutom att det gick upp kl. sex på morgonen. Ja, Jag brukar dela upp dagen i 45 minuters pass. För då är man mest effektiv. Är det någon så här gammal eh, Leonardo da Vinci-grej eller något? Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Men många universitet har det och det är systemet att man har lektioner i 45 minuter och sen 15 minuters rest. Uh -huh. och så... Men du kör dig själv, alltså när du själv satt hemma på pluggade liksom Ja, yeah, och sen man 15 minuter så kanske jag går och diska. <laughs> och vad gör du nästa 15 minuters paus? För då har du redan disket. Ja, jag kanske spelar Kan spela Italien. Spe... Har du blivit bättre på att spela gitarr Italien under gitarr, som ja, lite avsnitt? Ja, lite. Vad kan du? Jag brukar spela eget. Aha. Från huvudet. Aha. Ja. Min farfar är Kantor så jag låtsas att jag har ärvt lite mus musikaliskt talang från andra. <laughs> men hur har du varit del av en konspiration? Alltså så här, du säger att, att man är både och. Det ja, men kanske, man... men, Det jag mer tänker är att man är ju en sån oerhörd social konstruktion. Mm. Så alla är väl mer eller mindre del av konspirationer ur den aspekten. Det är ju sant. Ja att det är så mycket som påverkar. Jag vet inte vad som jag vet inte det är det är något i mig som är och inte jag. Man Nej. säger så, utan att allting är ju skapat av andra på något sätt. Det var någon doktorsavhandling på SU som handlade om just det. För jag har inte läst den, men handlar just om det fria eller ifrågasatte fria vilja ja. tanken på. Ja. Det är ju sånt man kan kötta ner sig. Men mm. det känns ju som sånt där. Fri viljan, det är svårt att säga att det finns då eftersom man är formad av allt. Men jag vet inte om det är så Nej, relevant att prata Jag vet om. inte om det hjälper en så mycket om man vet det eller inte. Nej, det. Är precis. Och, men det är så, när man läste astronomi, det är oerhört intressant. Men samtidigt så, hur hjälper det här mig? <laughs> Kunde jag känna när ja. jag satt och läste det. Hur hjälper det här mig i vardagen? Att veta allt det här. Ja. Ja, men för jag tänker så här med del av konstruktion För att när du var stå också så kändes det som du var ganska självständig. Eller vad man ska säga. Du har din egen stil. Du var liksom aldrig i konstellationer direkt. Mm. Var det ett medvetet val? Ja, Jag, vet, jag tackade nej till väldigt mycket. Mm. Som att göra SVT Play. Nice. Och för att jag inte ville göra. För, för att jag inte skulle få göra det jag ville. Och då tackade jag nej till att göra. Jag tackade nej till Ball of Stone. <laughs> Vad skulle du göra i Ball of Stone? Jag skulle, jag skulle vara White Trash-mamma med ett barn. Och göra dumma saker med barnet. Alltså gå och be och få det tatuerat och ah, okay. <laughs> uh, Och det var jag inte så kanske, bekväm med. Så alltså, det enda jag tackade ja till var att vara med hos Malou von <laughs> efter tio. Har du varit med där? <laughs> ja, för att jag skulle tala om Lolita. Oj! Om Vladimir Nabokov Fast då sa Stridsbergs bok Darling River som bygger på den. Ja. Så det är det enda jag tackade ja till. Tack. Tacka nej till, till alla erbjudanden utom Malou. Ja. När var detta? 2010. Hur, hur eh, var det? Det var, det var väldigt obekvämt. <här> <här> jag försökte säga någonting om en apa. <här> jag fick inte riktigt till det. Så då gick Malou vidare. <här> lämna lämna apgrej. Ja, men jag fick taxi dit till TV4-husen. Det var ju soft. Ja, och så fick jag frukost. Också soft. Mm. Men kändes det som att de var nöjda? Nej. Nej jag vill det säga var, detta väldigt gärna. Det var flera i panelen som kunde. Jag var mest bara nervös och obekvämt. Ja. Men var, du med, alltså, var meningen när du bokade in till Malå att du skulle vara rolig? Ja, eller kanske. Jag vet, jag vet att hon visste att jag läste lite litteraturvetenskap och att jag var komiker. Okay. Så det var väl att hon ville ha. Men det presenterades du presenterades som komiker? Ja, ja, jag tror det står det på den här skylten. Mm. Jag har ju sett eh, lite Malou mm. och lite Sandra Ila. Mm. Jag tror eh, det kan ha varit Malos fel att det med apan inte funkar. Att det var sammanhanget mm. som gjorde. Jag fick ett mejl från Dominic Ancel efteråt att han ville höra mer om apan. <laughs> Vi ska eh, gå in på eh, vad den här podden i huvudsak handlar om. Genom att jag ställer frågan Sandra Ilar, alias Inget mm. Förutom Ilar ja. Var befann du dig i natten mellan den 6 februari och den 1 mars 1986? Jag tänkte på det och kom fram till Att jag inte ens var död <laughs> För ja, det är väl en premiss att man måste ha levt För att kunna dö ja, så, så var... du var icke-existerande Nej, säkert. exakt Exakt. Det har jag haft några i podden som inte var födda när palmemordet skedde mm. Men minns du eh, något från liksom barndom eller unga, unga år Av när du liksom, hörde talas om palmemordet? Nej det, jag tycker det är mest på senare år som jag, jag har kunnat sätta mig in i det ja. Det är mer att det nämndes då och då. Och att man visste att det fanns där bak mm. Och var något olöst äh. Men jag kände igen honom när jag såg den på bild. Men vet du hur dina föräldrar tog Palme-mordet? Ja, jag vet att mamma hämtade tidningen och fick reda på det på det sättet. Mm. Och ropa på pappa. Ja. Mm. Men var de palmevänner? Ja, pappa är det. Han röstar på sossan idag bara, därför? Ah, Okej. Okay. <laughs> för, <laughs> för tal Palme som Palme höll på 70-tal. Ja. Jag tror det mest, var... mest på att pappa hade hår då. för. <laughs> Att han vill leva kvar i den ja, rösta på sin frisyr <laughs> Han vill leva mm. kvar i den där Ja, men det är vilket är lite konstigt Eftersom <hör>, sussarna är annorlunda idag Och är dem, ja. Sverige är annorlunda idag Och Palme är inte längre stationist Nej, precis <hör> Så det är konstigt att rösta på honom Det är den bästa anledningen Men, och din mamma då? Ja, jag tror Men hon också Hon har talat mycket om att var en helt annan politiker den patiker de äh, som är idag ja, okay. att, ja. Och det har man ju även märkt När man har lyssnat på hans tal efteråt Sättet som man använder ord och retorik och Att det finns ett annat patos ja. Men äh, Är din mamma också sose? Nej jag, jag tror hon är lite varierad okay. Hon är inte blå i alla fall Men det är ju nästan, även om detta är fördomsfullt Eller det är det ju, det är fördomsfullt Men även om det stämmer Men man får ju för sig att, att där uppe i, i norr är det väldigt rött. Ja, att, de, att du är nästan eh, moderat om du röstar på sossarna. För att det ska vara antingen, antingen vänster eller typ KPLM. Är. Så kan det, ja. De är ju fortfarande störst sossarna där uppe. Nej, det ja. jämfört med övriga Sverige så är fortfarande. Men det kändes inte som att ni var parior i samhället. Nej, det var vi inte. Jag tror de flesta i sossar. Vi ska komma in på dagens ämne. Mm. Dagens spår brukar det hetta, men... Eh, han förekommer väl i Nåtsborg, men det är mer en figur. Och det är Ebbe Karlsson. Ja. Vad vet du om Ebbe Karlsson? Ebbe Karlsson var en, kom från Göteborgs mm. Flyttade, han började väl som journalist i Göteborg. Ja. Och höll på lite. Och sen var han på Sydsvenskan. Ja. Där de berättar i, i dokumentären om Ebbe Karlsson att eh, han skrev omdömen om alla andra journalister. Mm. Ja. Och gav Ja, Och reda var... på exakt vad alla hette och vart de satt ja, just. Första dagen på jobbet Just det, att han mm. jobbar så här väldigt social, så här Överdrivet, socialt kompetent Första dagen, ja. att han pluggar in alla ja. Så att han kunde bli bundis med alla mm. Och sen blev han extra bundis Med chefen chefredaktören Genom att ge omdömen om alla kollegor ja. Och det är ju något som återkommer När man talar om Ebbe Karlsson Att just hans förmåga att knyta kontakter ja. <laughs> Och, och en... nätverka en jävla hejare på det ja, helt enkelt verkligen. Och som rörde sig Uppåt i uh, Maktstrukturer helt tiden Och Absolut. blev vänner med rätt folk Han började hänga då som journalist På regeringskansliet Just det. Och då var det typ att han hängde där liksom. Ja det var mycket öppnare än vad det är nu mm. Och han det, fanns, det talar om att det fanns en rulltrappa På regeringskansliet <laughs> Där alla, alla, alla som skulle in och ut passerade Och han, han hängde vid den där rulltrappan Och knöt kontakten <laughs> Det är ju väldigt utstuderat ja. men, men smart, det verkar ju funka Mycket smart, ja Jag tror vi nämnde inom tidigare podden Kanske i första När man pratade med Kringland Om eh, hur lätt det verkar vara på den tiden Om man här: Jag vill eh, komma upp mig här Då är det bara åker åka någonstans och bara hänga där För att det fanns liksom inga Struktur och ingen konkurrens Om att få de här platserna Inga terrordåd nej, <laughs> nej, men sen kom det ju lite sånt Och då var jag Karlsson inblandad Med det varje gång känns det. Ja, alltså, det är ju Det finns ju vissa som säger varje gång Ebbe Hade med någonting att göra så gick det åt helvete Men, han, är, Vilket, ja. men han, är ju verkligen... han var ju skicklig också Men sen så blev det att han blev Informations Ja, presssekreterare åt Geier Just Leonard Geier Ja som var i bordellhärvan ja, Exakt När den briserade mm. Och att Ebbe fick ansvar för att reda ut det här Och Palm dementerade allt Så att DN fick ta tillbaka det och Ja, DN fick också göra någon fond Om grävande journalier <laughs> Just det Lennart Geier <laughs> Som, som, ja. som äh, nu i efterhand Så verkar många äh, Ha den bilden att han gick hos horor ja. Lennart Geier ska gå hos horor Polisen Säp och då tror jag Skickat PM till Olof Palme Och berättar att han anses som en säkerhetsrisk För att han går så horor DN Luskar ut att detta PM finns Peter Bratt eller Ja. Mm. Och de gör en artikel om detta Och sen så förnekar Alla imlarna Detta så in i helvetet När att Olof Palme då säger att det finns Inget sånt PM DN Får skit, ta tillbaka allt Be om ursäkt Och så är det så Att Lennart Geir, och detta ska då vara till Ebbe Karlsons ha idé Det ska ha typiskt Ebbe att, Typiskt Ebbe Att han får DN att be om ursäkt Genom att Inrätta ett stipendium Ett frivilligt skadestånd för, att, för journalister som vill förkovra sig I granskande journalistik Det är så jävla iskallt När det sen kommer fram att allt verkar vara rätt liksom. Ja, verkligen. Att, men där var Ebbe inblandad I en stor skandal mm. bodell härvan mm. Sen var han inblandad i Ockupationen av Västtyska ambassaden ja. Att han bara börjar ränna där Ja men... och han ska ta över kommandot på <laughs> ja. Han är inte polis på något sätt Han har ingen officiell befattning Men han bara Nu bestämmer jag här. <laughs> Efterlägg ut grejen Ja. Så var det Ebbe som tog över. Och sen var det en massa jävla grejer han ibland Nå Någon sån här avlyssningsskandalen. På... Ja, och det är med Holmer. Ja. Det är för, ja. Holmer, de lärde känna varandra. Redan då. Ja. Hon som med var sätpåchef då. Ja, det var Och så var det avlyssningsskandal på Ja, det, det var Göteborg också på sjukhuset. Ja, sjukhusspionen. Det, det är så jävla roligt att om man kollar på så här Petra dokumentär och bara går igenom så här liksom, grej för grej yeah. så Edby inblandade i nästan alltså här, varannan känns det som han inblandade i så här, av Västtyska ambassaden, sjukhusspionen i Göteborg äh, ja så alltså, såklart yeah. som vi kom till sen, men alltså det är så jävla många grejer. Det ska finnas någon klassisk bild när han håller med er. Står med de här avklippta sladdarna ja. det, var, ja, det var så de jobbade att de, eh, Något kommunistiskt parti hade avlyssnats eh, Det avslöjades Och sen så här Något av senare så eh, Kom det fram en ny uppgift om att de var avlyssnade igen ja. Och då åkte Hans Holmer Och Epi Karlsson ut dit och visade De avklippta <laughs> sladdarna från att, De här är ju avklippta Vi kan inte ha lyssnat Här är det en bild <laughs> Det går inte att förfalska. Vi, vi, vi kan absolut inte ha klippt de här sladdena precis innan vi släppte in er här. Nej. Det är så jättekonstigt också. Om de haft en avlyssning och sen, ja, okej, okay, nu ska vi sluta med avlyssningen, klippa av dem. Jag får inte ta bort, utan bara låta dem hänga där som avklippta. Liksom. Det känns också jättekonstigt. Ja, det ja. Men där, där kände Hans Hansel och jag blev som Det gjorde de. Och sen det blev de bundisar liksom. Ja, för bland annat just då efter Palme-mordet så separerade han som mer. Just det. Från sin fru ja. <laughs> Och då bodde han hos Ebbe Karlsson Just det. var inneboende mm. eh, där Och hade en affär med en annan kvinna eh, Som jag förstår det Hans eh, mm. Holmer var uppe i Borlänge eh, Enligt eh, han själv Och enligt de flesta Det finns några privatspanare som tvekar på de här uppgifterna mm. eh, När Palme mördes Och då var han där med sin eh, nya kvinna mm. Älskarina mm. Men sen höll han på att skilja sig från fun. Och bodde hemma hos Ebbe. Mm. Vilket då också är ett upphov till lite konspirationsteorier. Ja, det ska finnas möten när Holmer ska ha informerat Inga Karlsson. Om mm. läget i mordutredningen där Ebbe har, ska ha följt med. <laughs> Ebbe bara dök upp och Inga Karlsson var, så, var lite så här... Ja, var ju här. <laughs> <laughs> Men det var ju att, att tydligen Ebbe bara gick, kom alltså, och gick som man ville hans. i... Ja. Ebbe vad kom och gick som han ville i utredningen liksom. Ja, det var ju att han var som en osynlig följeslagare. Ja. Och att inga riktigt ifrågasatte vad, vad Ebbe gör här. Sen var det väl mycket att han bara gillade polisgrejen också. Ja. mycket polisbil. Var det inte så? Jo, det var att Han fick ju en nyckel till polishuset. Alltså under. Ja. För han började ju då en parallell utredning av PKJ-spåren. Nej, ja, fast det var senare tror jag. Ja, men alltså, det är då... Först var det ju han som mer ett år... Ja men det är först då som han tror jag får Polisbilar och polis Ja det är det kanske mm. Men då är det inte att han gör en separat utredning Utan då är ju den officiella utredningen Hans Holmer leder den mm. Den riktar in sig på kurderna mm. Sen blir Hans Holmer avsatt eh, Ett år Eller eh, han säger upp sig Men det är mm. för att Allt har gått åt helvete Men då får de för sig Och Ebbe framförallt och kanske Och Hans Holmer De tror fortfarande att det är kurderna Mm så att då börjar Ebbe göra en egen utredning. Mm. Som då är hemlig. Ja. Som Palmegruppen inte känner till. Jag tyckte om mig i Gunnar Walls avsnitt att han kallade det för Ebbe Karlsson-likan. <laughs> ja. ja. Det, jag vet inte om det var eller, om det eller. Men det lät väldigt spännande. Ja. ja. ja. men för att de var gäng, Då fick han ju liksom, var Hans Olmär med där. Och så här livvakter som jobbat åt Hans Olmär som var med Ebbe. Men det är ju också då liksom att, att han var, eftersom han var så i maktens korridor jag Karlsson, att mm. det insinuerats en massa sen ju om, eh, om att det skulle finnas... För att han var ju homosexuell, mm. eh, så det insinuerats en massa om att det skulle finnas homosexuella konspirationer. Ja, det är det som brukar framhämma som en väldigt smutsig del av de här rättegångarna mm. som var senare. Ja, eller från... I, det, i det då om att man fokuserade så mycket på Ebbe homosexualitet Och att det skulle mm. vara en homosexuell sammansvärjning ja. Som låg bakom allt det här så Eller var som det... gav upphov till det och möjliggjorde allting Ja så var det gamla uh, Stjärnadvokaten Henning Sjöström mm. Som uh, insinuerade Detta starkast mm. Att han sa att homosexuella tar mer uh, Hänsyn till sina relationer Än till uh, sanningen Eller något sånt där så. Mm och då fick Ebbe sitta och försvara att hans homosexualitet inte hade. Ja, precis. Att det har inte pågått några sexuella relationer. Mm. Men det är också roligt när, för det är en annan gemensam bekant till oss som, ja, vi har nämnt redan, men äh, hans äh, mor Cecilie Hagen, Jontan Unges mamma Cecilie Hagen, mm. som också har skrivit en krönika som äh, många blev upprörda över, i, i efterhand i alla fall, där de insinuerade en massa om hur kan det komma sig att Sossarna var så mycket Med den här unge homosexuella mannen Ebbe Karlsson så här Lite insinuant Nej. Som hon har fått skit för Nej. som jag har förstått det. Men det är någon som också Försvarade Liksom Ja, Om jag har förstått den här, här Insinuationerna rätt så har alltså anna Greta Leon haft en homosexuell relation Med Ebbe Karlsson <laughs> Och att anne Leon Lejon är också det här för att hon fick avgå efter Ebi karlsson Ja, exakt. Och Ebi är ju då för att vara formell det här när att de efterforskade Palme-mordet på egen hand och mm. hade fått ett brev signerat. Ja, rekommendationsbrev. Rekommendationsbrev av anne Leon Lejon som var ju Mm. Som hon då inte hade läst igenom tillräckligt noggrant kanske Eller betänkte heller Innan hon Nej precis Och man ska ju inte, det är ministerstyr om hon skriver att Ja den skulle egentligen rådfråga med regeringen Men så var det ju att Ebbe liksom hade fått fullmakt då i stort sett mm. Från henne Eller han hade fått tillstånd att han skulle kunna fortsätta forska i det här kodspåret mm. Genom att han skulle åka och prata med brittiska agenter tror jag och sen skulle han också för hans case då och deras spår sen var att kurderna hade dödat Palme på uppdrag av Iran. Mm. För att Palme hade stoppat vapenhandel med Iran. Mm. Så det är massor spår som går in i varandra. Men, och då var det skandalen då att Annegret Leon hade godkänt det här skrivit under det här brevet. Mm. Och samtidigt så åkte då en av Ebe Carlsons livvakter eller medhjälpare i den utredningen fast i tullen med olaglig avlyssningsutrystning. Ja. Så det är inte så smidigt. Nej, nej. Och det var just när han skulle göra de här utredningarna, det var ju då han började kontakta journalister. Ja. han ville ha grävande reporter. <laughs> alltså, som ska göra research. Och, ja. Och då kontaktade han då Per Wendel. Ja. Som senare avslöjade via Expressen. Jag tror det är den första juni 1988. Ja. Som han avslöjade det. Men det är också så jävla klantigt att ringa upp en, en journalist på en kvällstidning och säga Hej, jag håller på med en hemlig grej här. Vill du vara med? Ja. Berätta med. <laughs> men Fy anteckna det. Fan, gick det de bästa journalisterna. Ja. <laughs> men, ja. Jävla så. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Ja. Men, äh, men jag tycker det är roligt med Ebe Karlsson som... Äh, äh, Sån här figur, att han bara är med överallt att han, yeah. är, han är liksom som en Selig liksom, I uh, den här Woody Allen-karaktären I någon Woody Allen-film yeah. Eller som en Forrest är... Gump yeah. Som är med i liksom, alla de stora händelserna Men absolut, han tar ju sig från Ingenstans, kan man nästan säga också... Han kommer inte från en familj som har kontakter Nej, han har bara sett till att uh, Hamna på rätt ställe Jag har dykt upp och ja. kört på <laughs> Men det är liksom så jävla många grejer i liksom svensk politik nu, nu är det klart att det, för det var att Sossarna skrev så mycket så han är ju med i Sossarnas Ja, och det är alltså liksom. det, det som möjliggör hela affären Att partiet var så förknippat Med staten för ja, den tiden, att man då fick tillgång Till polishuset genom partiet ja. man säga. och jag tror det var sagt också så, Gett Leon och, och de sa Att de skulle gå med det Till de andra partiledarna Om att Ebi Karlsson höll på med detta mm. eh, men de ville det var något som drog ut på tiden. De skulle få bekräftat från polisen. Någonting. Ja, det var och någonting att hon trodde att en annan hade gjort. Någon ja, något som, något sånt kanske. Ja. Men, men det kändes som att anna Greta Leon var inte så inkopplad i detta. Utan det var liksom så här. Hon fick reda på att Evel Karlsson var på med detta via. För det var ju att, det, att Säpo skulle utredas mm. eh, på inråden av Ingvar Karlsson. Mm. Som tyckte att. Eh, det var efter Stig Bergling Just det, han, det är också Stig Bergling Kommer in här också Efter Stig Bergling hade rymt på fängelset Så ville Ingvar Karlsson kolla Vad fanns här på på om helt enkelt Om ja. hon tillät honom att rymma Och sen så ville han också kolla Hur de hade skött sig under Palmemordet så. Och det var det Ebbe Inte Ebbe utan Carl Lidbom tror jag Ja det är Carl ja. skulle Skulle granska Och då tog Carl Lidbom in Ebbe Karlsson Mm och av honom detta uppdraget. Ja, Han en förbjärna Greta Leyen och sa att ja. Ebbe hade intressanta. Ja, Ebbe Så. håller på med detta. Jag kunde skriva under detta brev. Ja. Stort sett. Annars Greta Leyen gör det. det Så det var ju ett väldigt litet fel. Hon, gjorde, hon skulle ju givetvis inte ha skrivit under det. Nej, men precis. Det, var, ja. det är väl definitions om hur stort fel det är. Men det blev ju, mm. ju väldigt raball. Det var ju stora konsekvenser av det lilla felet. Ja. Carl Bildt eh, passade på. Ja. ja, men det var, det var ju också valår ja. Och då är det alltid mer Hetskt ja, <laughs> det, det är var ju så... också att VPK också skulle Rösta emot förtroende Ja just det. Ja, för de planerade en förtroendeavröstning Och Moderaterna ville ha det ja. Och då sa VPK sen också Att de också skulle rösta för att de skulle Avgå, ja. och då sa hon upp sig De kanske fortfarande var bittra Över att deras vänstervänner Hade blivit avlyssnade ja, Kanske <laughs> Men alltså, jag vill kolla han är med liksom i allt som pågår där liksom bordell och, och västiska ambassader, Palmemordet och mm. allt möjligt. och sen får han också aids. Som ja. Är liksom så här, typ första liksom en av de första fallen i Sverige med en känd person liksom. Jag tror det är 1985 som han får aids. Ja, Eller HIV-viruset då. Att ja. Ja, det, det kanske, men så jag tror ut med det för... Att... Ja, just det, under, vet under att han är under hela utredningen? Ja. ja, det är sant, kanske. Det är 91 han går ut offentligt hos Tina Debrowski. Vi ja, hette så? Ja. ja. I en intervju där, för svenska folket. Så det är efter folk har börjat hata honom. Ja. Så han går ut och berättar om det. Han har verkligen varit hatad. Så han var sjuk några... under hela konstitutionsutskott. Just. I utredningen. Det, sa han väl i... det säger han väl i den individuen, tror jag. Att han... Hur hårt en gick åt honom i dem. Ja, just det. Ja, det han. Ja. Mm. Så känner han bara... Äh, detta är inget. Nej. Jag kommer där i AIDS. Det är lite värre. Ja, så det... jag har större problem. Där. Ja, en deppig... Deppig, tanke Ja, väldigt. Allt i färgandet. Ja, men man tänker så. Alltså, vi jobbar ju alla mot någon slags deadline. Ja. För vi kommer ju alla att dö. Ja. Men att hans deadline är... Oerhört mycket kortare För man vill, ju, man vill ju ofta åstadkomma något med sitt liv ja, Och man tänker då att han får den här deadlinen Och kanske Han kändes ju också som en sån som ville vara med Och ville Alltså Ville åstadkomma, ville åstadkomma ja. något. Eller kanske inte konkret så Men han har han nog varit väldigt glad nu, nu känner man ju inte honom Men vad man fått för bilder av honom var han kanske väldigt stolt och glad Över att han rörde sig med så här mäktiga människor ja, han kanske hade varit mer stolt och glad Över att han hade blivit så upplyft I Inte den att tiden han är väl gjort... att det mest ja, Som du kan umgås med ja, precis. Säga. Ja. Men det känns mer som att han kanske Eftersträvade Den uppskattning han skulle få Och lösa ja, detta Än att, ja. att han ville läsa det Men han har också gett upphov då Till, det är väl antagligen samma Som tro på de här Homosexuella konspirationerna Till de här eh, Lite knäppare teorierna om att eh, Palme själv hade AIDS ja. Att Evi Karlsson hade gett Palme AIDS Nej <laughs> Och att Palme då eh, Tog livet av sig själv Det finns så här jätteknasiga teorier uh -huh. Uh -huh. Om att Palme tog livet av sig för att han ändå hade AIDS Eller att andra tog dö på honom för att det inte skulle komma ut att han hade AIDS Det var skamligt med AIDS för den Skamligt med AIDS, bättre att dö <laughs> uh -huh. Men eh, Ja, Nej, men Ebbe, jag vet inte Och jag tror han föregår, kommer som ett litet spår också Alltså att, det finns privatspår då De som tvivlar på Hans Holmer mm. Som menar att han inte har ett riktigt alibi eh, Där i Borlänge De har väl också tvivlat på Om Ebbe Karlsson verkligen var i Paris Som han skavat under mordnatten mm. Alltså insinuerar att, att de är inblandade i en konspiration För att göra sig av med Palme också och jag tror den teorin finns att Ebbe Karlsson ville dölja det här med att Olof Palme hade fått AIDS. Men det är eh, mer eller mindre förvirrade uttalanden på internet. Mm. Den allmänna uppfattningen är väl att Ebbe Karlsson <laughs> mest var en jävla klant. Mm -mm. Ja, det är ju det. Mm. Och att han. Och om han då hade legat bakom Palmemordet så borde han ju klanta till det också. Det borde han. Ja, om man ser på hela hans, hans tidigare karriär. Eller så mördade han Palme för att sätta dit Anna-Greta Jag vet inte hur det skulle det? gå till. Men, men det, det är intressant också, med, tycker jag, med, för Anna-Greta Leijan togs ju bort liksom, politiken... Mm. När hon var liksom. Ja hon var, helt... ju en, ja, hon var ju en politisk stjärna som brukar säga. Ja. Ja. För den tiden och en ta tank framtida framtiden. Mm. Säger man ju i efterhand åtminstone. Ja, och det känns ju hon... både som att ja. i, liksom, om man lyssnar på petro Dokumentär om Ebbek Karlsson-affären och även eh, när dokumentärfilmen kanske att snackas som. Alltså Ingvar Karlsson tycker ju att det är, är helt ofattbart att det finns så stor population, Ebbek Karlsson-affären. Mm. Och att hon var tvungen att avgå. Mm. Men det var att Carl Bildt, det var valår Han tog chansen liksom Och var ju, är ju väldigt övertygande mm. Och la fram att detta var liksom Skandal Och hur kan man göra så här Hon ska stå för lagrättvisa Hon är justitsminister mm. Hon låter honom göra en illegal utredning mm. Hon hade ju inte godkänt Illegal bugning och sånt där Nej, Som var varit. den illegala biten av det behöver att leka och hålla på och Det hade inte varit några problem Ja, och sen så var det, det hade gått två år sedan mordet. Mm. Så det var ju ganska desperata tider ja, att försöka, så man grep efter de handstrån som fanns. Uh -huh. mm. Men Ebi Carlsons spår det här, att han trodde det var Iran och så här som var inblandade, det var ju att han de skulle avlyssna källa A, tror jag han kallade den som då skulle en person som hade sagt att det har varit ett möte mellan iransk säkerhetstjänst och kurder. Och sen var planen då att de skulle avlyssna hans lägenhet. Och han skulle då ha möten med de skyldiga. Och få dem att berätta. så en sån här riktig maffiafilm undercover grej ja, okay. att, någon, att någon är med och ska få andra att avslöja vad de har gjort. Men sen har det visat sig i efterhand att detta var bara en bullshitare han som kom ner till Ebbe. Mm. Jag är en tillit insatt för att veta hur man kommer fram till det Men det verkar vara eftervärldens Dom ja. detta, Att det var bara bullshit Eller detta sparet som Ebbe höll på med Har du mer du vill säga om Ebbe? Är det något mm. vi missat? Jag vet kanske att han är bokförläggare Just det, han var <laughs> bokförläggare Under i alla fall hela tiden här utredningen pågår ja, just det. Så, han Så han har ju lämnat partiet eller, är ju, <laughs> det är ju det som gör att det, är det, det, låter, det låter extra men. roligt När det är så här För att det låter ännu mindre Som att han har där <laughs> Jag <laughs> har alla nytt sändningar Bokförläggaren Ebi Karlsson Bokförläggaren Ebi Karlsson Han har Det låter så jävla Som att han, vad fan gör han där? Ja, så, men det är ju också mäktiga korridorer i Bonniers Ja, det, så det. är det ja. Och där men det är, är också, ju kvar till 91 Men det var väl också att han var, han var ju på något Långt tidigare På något förlag Mm. Det förlaget bara gick grund på att på, på. trycka på tricka ja, ja. <laughs> någonting. Uh -huh. Västgöta tidningen. Äh, men det är något sånt här, det skulle vara något så här stolt socialdemokratisk liksom, tradition att trycka ja. böcker. Men de tryckte bara. Det lanserar sin ledarsida med. På ja, <laughs> Allt, eh, själva tidningen gick av så mycket för lust. Men de tryckte det på också den här ja. trikligt mm. det gick bra för Har du några egna tankar om eh, palmordet? Har du formulerat några teorier? Nej, nej. Inga? Nej. Du håller det öppet? Ja, eller jag är väl... Att jag inte har en blekaste Det är väl det som är Sokrates visdom. Att han säger att han inget vet. Det enda vi vet är att vi inget vet. Ja, exakt. Ja, mm. Vet man att inte vad Sokrates som sa det? Nej, det kan ju vara i Platon som hittar på det. Ja. Mm. Men så här, om man då pratar rent hypotetiskt. Mm. Om det skulle komma fram imorgon, vem som mördade Palme och det skulle kunna vara vad som helst. Vad hade du tyckt var... Roligast eller mest tillfredsställande? Ja, men inte att det bara var slumpen, tror jag. Att så det inte en Christer något... Pettersson? Som... Nej, det är så tråkigt. Att det inte bara är en ensam galning som ja. springer på palmor och där Ja, det var ju så tråkigt. Som Anna Lind nästan. Ja, nästan. Men har du någon annan favoritteori Nej, men Jag gillar polisbåret. Ja. Det var <laughs> ju Om, Om det, det var en massa inblandade liksom, Ja, polis, exakt. Och det var... ja. Alltså just inifrån Sverige själv. Ja. Nej, men, för, för, för det är vi jag, jag, för, för jag lyssnar på avsnittet med Gunnar Wall. Ja. Och då säger han ju det här om att Ebbe Karls utredning kunde vara lite locket på. Alltså en skenmanöver ja, utredningen lite. Att istället för att söka efter riktiga spår så låter man Ebbe Karlsson exempelvis hålla på. Ja. För att då kanske de kommer fram till någonting som kan vara en lösning för att man inte vill ta på det riktiga. Ja, han pratar ju om att... Uh... Han menar väl inte att, att Sossarna och Ingvar Karlsson och sådana direkt inblandade. Men att de är helt försiktiga. För de vill inte röra upp något. som vill inte ha den riktiga sanningen. Ja, exakt. De för bara, det är ju ja, det att på ytan så framstår ju Ebbe som som väldigt dum kanske. Ja. Som då ger sig på det här spåret. Och ger sig ut efter det. Ja. Men att det kanske finns något där bakom som man inte riktigt... Ja. Uh. men att det kan vara då att de ville så här. Det finns en liten chans att Karl Karlsson har rätt här Låt dem gå till botten Hoppas att han får fram något så vi kan lägga fram Ja, så vi får fram någon slags lösning För det är ju två år Så det har ju gått en lång tid Det är en helt annan kontext än idag Idag är 27 år sedan Det är ändå lite hopplöst Men du är samtidigt betydligt närmare Det är nästan så här Det är inte så konstigt att låta olika utredningar pågå samtidigt. Tycker man nästan Det hade nästan kanske varit en bra idé att ha så parallella palmutredningar. Och bestämma, ni kör det spåret. ni kör det här. Och ni kör med alla. För man var ju du gjorde mycket tid på att bara följa på PK. Ja, verkligen. Men du skulle inte vilja att det var Ebbe Karlsson. Att han fick rätt. Att det var... Ja, men både och. För jag tycker det är lite synd om han. Ja, det gör man Ja, absolut. Å andra sidan hade du Sabbat hans... Han är lite tragikomisk. Att allt går så snett. Jag. men, ja men, så, han är ju död är död, det, om ja. man vill att han ska få upprättelse Och han verkar eh, trevlig och snäll Och man, när han är i den här Stina då, då är han ju Nästan snart det. Ja. det är klart man har sympati för honom då ja, men, men jag menar att det kanske hade sabbat hans eftermäle Om han hade rätt Ja det kan kanske... Hans eftermäle är att vara den här killen <laughs> som klantar till ja. saker och ting Ja, det hade det Men det kanske hade då kanske Anna-Greta Lejon hade kunnat bli. Ja. Fått upprättelse också. Kanske inte det Sverige. Första, hade... första kvinnliga statsminister. Ja, precis. Mm. Så vi inte behöver leva med skammen att vara det enda nordiska landet som inte haft en kvinnlig eh, statsminister. Ja, Eller exakt. premiärminister. Mm. Det var efter Danmark där. Kändes <laughs> inte bra. Mm. Ja. Om något mer du vill tillägga? Nej, ja, jag vet inte. Jag känner mig nöjd. Ja, Då kör vi på det. Ja. Då säger jag tack så jättemycket, Sandrila. Tack, tack. Hejdå. Hej då.